Sasa mara ya msho tulizungumza tuli lakini nakumbuka kwa kifupi nilisema yafuatayo kwamba tuna taratibu zetu lazima tuzieheshimu tumefanya kazi kubwa kujenga misingi hiyo hatuna njia lazima tuyeshimu hiyo misingi wera eh, mtu binafsi unataka au hutaki au kufurahi lakini pia tulisema kwamba tahakikisha na mimi nikatoa hadi kwamba tutahakikisha kwamba kwa jambo kwa hili eh, haki, haki inatendeka na kwa haki kutendeka maana yake ni kutoa nafasi kadiri navyowezekana kwa wale ambao wanalamika wasikirizo na nakumbuka nilisema kwamba mara ya mwisho nilisema ziko hatua tatu zimebaki Toya kwanza ni ya review. Na nikasema wazi kwamba inawezekana ikafanikiwa inawezekana sifanikiwe. Inaweze inaweze hatua inaweze inaweze ya pili tukasema hmm. kama walalamikaji watakuwa wata wamelalamika wamepeleka e, malalamiko yao FIFA hatua ya pili ni FIFA maana wanaweza wakafanya muambuzi na nikaa diskwile kwamba wakiniuliza. nitatoa ushauri ambao nadhani unafaa kwa faida ya mpira nchi wetu. Na ikishindikana nikasema kasi. Hayo niliyasema. Sasa jana hatua ya kwanza imepita. Hatua ya kwanza imepita. kwamba kamati yetu imeangalia kanuni zile wanasema kwamba wao hawawezi, hawana hawana nafasi hawana mandate eh kumaana kwa kwamba hawana uwezo wa kufanya review kaza nitaka ni nisimame ni, ni, ni, ni hapo kwanza niseme kwamba tumepokea uamuzi huo ana kwa maana ya katiba yetu hicho ndio chombo chenye uamuzi wa mwisho na ningependa Kabla sijiendelea ni yafuatayo. ifuatayo kwamba e, tayari kuna kunaonekana kuna kwamba presidentikasema hivi mwenyekiti wake kasema hivi eh nataka niwambieni kwamba wala hilo sina nalo wala msio ina shaka nalo fun hii ya ya ya sheria wazetu na sana. jambo lile lile linaweza likawa na eh views maoni matatu manne madani na yote <laughs> yakawa ya sahihi eh eh sikusema kwamba kanuni zetu zinatoa nafasi ndio maana wakati mgeni nasikitika sana kwamba nakuja na ombeneni mnisaidie alafu inawezekana sikusema ile sema kwamba kwa mujibu kwa wa kanuni yetu kanuni yetu nasema chombo chomboiki ni chamushi nakumbuka ndio ulivyosema hivi na kwamba hakuna chombo kingine chochote kinachoweza kuingilia na tafsiri yangu kutokana na ushauri ambao unaopata na nasema wana, wana, wana sheria wanaweza wana, wana kuwa na wana maoni tofauti na yote na kubarika. ni kwamba kwa kuwa imesema hakuna chombo kingine chochote basi nilinishauriwa nili, kwamba hii haikatazi hai chombo hicho nika nikawa nika na mawazo kwamba ipo na lakini pia nikaambiwa kwamba kwa sababu vyombo vyetu president ni Kwasi judicial organs kwamba tumetengeneza utaratibu watu wasiende mahakamani lakini lazima huu utaratibu ambao utatoa haki na haki itaonekana kwa hiyo kama mtu akija eh, akija kusema bwana jamani mmelifanyia uamuzi huu lakini mimi nadhani kwamba inawezekana kuna hili na hili na hili na hili amkuliona Naomba mliangalie nilidhani wale wanaosema kwamba kuna uwezekano wa kufanya review inafanana na hiyo hali ili haki kuonekana imetendeka. Lakini narudia tena hayo ni mawazo yangu yatokana na ushauri na nikaambiwa nchini kwetu hata hata nini hata mahakama ya rufani imeshafanya hivyo. Kwa hiyo linawezekana lakini narudia tena kwamba fani ya sheria ni fani nzuri unaweza ukawa na maoni tofauti na yote akawa sawa ndio dunia ya sheria kwa hiyo kwa hili usahishi ni huo wa mwenyekiti wetu maana yeye kauli yake kwa hili ila mushi kwa hiyo hiyo hakuna kusigana president hana tabu kabisa na decision hiyo no na yashib sasa gazi ya pili Nilisema kwamba haiwezekani tukawafundisha vijana hao si wajibu wetu lakini siku ile nilikuwa sina hakika lakini baadaye nikafatu juzi nikaambia na FIFA kwamba tumepata eh, malalamiko Asi ikamwambia mimi ushauri wangu ni kwamba subirini ili tupate uamuzi wa review kwa sababu niwaambia watakaa kesho yani kwa maana ya kwao jana waamuzi walivotoka tulivyokubaliana kupigana jioni nika nikawaambia kwamba uamuzi ni kwamba chombo kile hakiwezi kufanya hivyo nikaambia wakubwa wale na, na huo ndio uamuzi sasa wetu wa mwisho hapa kama kama TFF kwa mujibu wa kanuni yetu e, kwa hiyo tukazungumza na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 watoe maoni yao. Kwa hiyo ushauri wangu ulikuwa. kwamba kama mnaweza ningefurahi sana mkatuma timu ya watu. Wakaja kwa sababu tena hakuna hakuna chombo kingine hapa ambacho kinaweza kika shughulikia hilo. Tumeni timu ya watu ije izungumze eh ee na waliowali walolalamika izungumze na vyombo vyetu izungumze na wale ambao wanaona wanastahili ili baadaye mtoe ushauri wenu nimeliomba sana kwa sababu nilisema kwamba kama kama tutakwenda hivi tukafanya uchaguzi katika hali hii maneno tunakipeleka chama kwenye mgawanyiko kabla hata hata hakijaanza na, na mpira ni mchezo ambao unataka support ya watu unataka umoja. Kwa hiyo kwa hiyo jana tukazungumza wakaniambia na wakaniambea kwamba utakaa leo, leo. Na wangeleweza kusema hapana kwa sababu ni waamuzi ni wao. Lakini kilichotokea ni kwamba umetuandikia barua ambayo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 Watua ya jambo hili iko wapi? Ilipo sasa FIFA watakuja e. kuja kuzungumza na wasifika Then baadaye watsaidie kutushauri nini cha kufanya. Na kwa maana hiyo sasa wakati huu basi ule mkutano usifanyike